Allah në madruare falëndërojmë dhe të më përti ndimë dhe falë e kërpojmë nërsa lavdata dhe bekimet Allah u qofshemi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam i familje tim i shokët dhe të gjitha që i ndjekin rrugën e tyre dhe i rindit në fund të kësa i bote të ndërua lëzër besimtar edhe sëtë në këtë dit të bëkuar dit gjumaja në këtë pies para e zanit të gjumasë Do të mundohemi që ti përcirim disa mesajë dhe porosi Që Allahu Gjallahu Ala në ka porosi tërmetoh Kemi përrandër disa herë sa Allahu Gjallahu Ala në Kur'an Në kamësuar për shumë gjera Dhe sa herë ne kemi nevoj me njoft islamin Me njoft atë që Allah u kërkon për neve Kjene në ujë me njoft Allahun pejganverin e kështu më radh Në mjaftën Korani Këthe unë Koran, ati e gjenë Pësa njeri të ndërurrë dhe ka qenë largë për i feje Më disë ka qenë farë e besimtar Mirë për po kur ka kontaktur në Koranin Ka marë përshypje shumë mirë për islamin Ka marë përshypje shumë mirë për feje në Zotit Ma dje edhe e ka përqaf ufen ndërsa në anën tjetër ndur që ndërsh ta dikush përshka këtë kontakt me dikem pej muslimanve mos me e dërsh të fin dikush mund me ko musliman me emën musliman me familje po musliman nërsa i bënd edhe do pun po do obligime i krym mirë po nuk është nuk është shambull i fes nuk është isjelëshëm, nuk është edukuar që dikut me i e bojt të lekëmush me këtë finë. Andaj ka njerë që përshkak të kësaje dhe e flasin keqë për finë. Pa në nje si muslimane këmë për obligim që me njuft të finë tunë, fillimisht për mes fjallës Allat. E pastaj atë që kemi njuft nga fjallë Allat më mundu vetë me e zbatu. E pastaj hapi i radhës është që në bi bazën e asaj që i kena mësu nga fjallë Allat me i thirguve të, të tjerve, qëka është feja jonë. Dje isha duke shiku një rast interesant, një profesor ishquar njër i matematikës në shtetë të bashkuartë Amerikës, në një universitet në San Francisco, të regantë të përvojnë e ti të prënimit e islamet. Kështë të qenë atest, s'ka besu asë në zatë, asë në korëgjëqë. Të regantë një përvojnë si është bo muslimanë. Shumë interesantë. Më thonë, aja përve t'i është e gjatë, është më habeti gatë. Ilë po më përdu me i bërë disa shkëputje t'asaj për të regu se qëfar fuqie ka këj liber që Allah në e ka dhonë. Qëfar mundësie ka këj liber me ndikute njerëzit, kërë ne e kuptojmë drejtë, kërë ne e njëjmë drejtë këtë liber. A i thëtë se kam qenë atestë, s'komë besu në asgjë, asë në zatë, asë në kurgjë, i suksesh me karierën e ti, i profesor u universiteti me gjitha mundësit. Tha dhe kisha një zyra, ku jo rëllar vishin studentat, më interesu me pyt, si kurse ndodhë që të kjenë kontakt studenti me profesore t'yna. Tha dhe nga njerë ndodhë dhe që ndë një nëzans me harru librin në tavlinë time. E ka harru librin, vind të të njësën e mërë të avë. Tha dhe një ditë shkova në zyra, Dhe po e shën liber që ditë shumë, nuk është i liber i shkollës, nuk është i liber i universitetit. Tash, me sigurin e ka harun dhe njën zansë. Kor e marrë e shikaj që ka kështë e qenë liber në gjyrë gjelëbërt. E hapa, korë shumë të nëte, Korani në gjuhën angleze. Korani. Fylloj me qesh, tash, kjo liber lidit s'ka me kështë ka pru, këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë E Kasimën e ka mbyllur qysh ka pas muzikën e martu. Thot natsta dikush në klas po ngushtohet me fund për Feneti. E ka era për kanë klasë, po konkronoz kuqsh po flas kaj për Islamin ndërsa ai po ngushtohet, e ka dashur më vonë se çtu e ki ato çka unë kësha paset me ton ty apo. Po të, të morra librin, respekt për to që ka lëndë, shko atë shtëpiat. Dhe e lajme një çesh me mendë që nuk um duhet ku libr më kurrë sen, nuk um vjen ku libr më. Çka m duhet më kë? A ishtë një një që s'keshte lidhe me libët e shajtë. Thotë, mirë pa, biblioteka që ka pasë me një venë, të më onë, të asho transferu ven tjetër si profesor, thotë, nuk ishtar ende, ishte shfia së brezën nga libratë. Thotë, dhe kishë në ujtë i që ka me lezu. Në kanë në në nërër, ata lezojnë shumë. Në në gjdo popull i zhvilluar lezen, në gjdo popull i preparuar lezen, nuk paramendohet, Një shpi e një njëri të kësaj kohë e që s'ka bibliotek me libra Në mund tim në përshëpia gjithë shka gjonë Laj, laj, zbukurimi e rekfizit e gjithë shka, ama libra nuk gjonë e, Po, e, si mune mi thë vetë i muslimar kër nuk jena libra në shpi Nështë ta një libra e gjonë dikon, një mend zi e gjonë dhe kalon dikon gapemisht Ama me ndërtu bibliotek, kja është e, e kërkuar e, Po, asë libra që është për veti, për familjen tonë, po vjen dikush këtu më rad, më pas se këtu lexohet. Ni duhet më ngrit nivelin e leximit. Nëse doran më përparu, më përparu. Wallahi të ndërmos nuk zhvillohet vënia, sushnia, nuk zhvillohet me shtypit bukra, me nuk zhvillohet vëni me tësha të bukra, nuk zhvillohet vëni me me parfume, me vëni zhvillohet me njerëtnashum, me dije, me libra. Pratë së so kemi libra, pratë së so shqitën libra, pratë së so blenë libra, pratë së so lezunë libra, e pratë që mundë me matë punë dikëna mirë. Mirë për në qofë se nga të gjëjmë, unë e kam të gjëjmë nga profesorë të universitet të na, anë kohën, edhe pse ka alhamdullat përparejme dhe ka në zonës mirë, po nuk është një vetë në knatë shumë, ne puten e kjo morirë më bëjë madhe, se a ka individ, a ka student zëllësëm, ka alhamdullat, po ne puten Më bu më i pyet studentat, jashta programet shkollore, jashta këtij, çfarë libër ke lexuar? Bajdin Gurshten Zanavën. Është kjo problem? A ndajna so, so, të të më lexu? Edhe këy njerëj paranosën botra rat për të lexuar. Të s'kisha libër sa të mundon, a la libër, shtëpi ari, pse s'e sha vendos, e ishin duke ardh librat, ndoshta mas një javë, dy javë. Dhe ato tu si, s'të pimi më gjithë, kamun në kapën e zot, te ke sunxë ke gjumi për të lexuar. Atërë, thëtë, e pashat libën e gjelë, për të në qërë që e gjujtë, hajtë k k të këqyutë që e ka në të, masë i s'komë që ka me lezu, e ka kapë Koranën, dhe kërë e ka kapë Koranën në të nërëzët, pas ta i fletë gjusë më ore, mirë po me mendinja, me, me emocionit e pa përshrushme, për knatsin që e ka përretu, duke lezu këtë libë, dhe nuk përsham besu, që ka o kjo kështu? Dhe Zotit Allahut, Zoti i Botës, Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithëpërshtyrshëm, mëshiruesi, Malik-u. Pastaj ka kaluarte Sura Baqara, krijit Kur'anin e kalëzuar. Po de, po kur kombrid disa sura thotë komçajt nuk di nuk di pse po koy. A më thonë në realsin la 600 nga nga nga ndikimi i madh e këtij libri ato. Dhe shikoj se ka ndikuar kë librat thët, pas taj, thët, kështë ka nevoj me full me një muslimanë për kitë punë, kështë ka nevoj. Ku me shku? Së kështë ka ku me shku. Vërdoza me shku, thëmë me një gjeni, pak me një qash dikon e braktisët, e që me taku një musliman të të bëjnë dutërë lave me të të dhesën e pak, të, a jëmë të marrë vëshën e mira, që ka o ka potë? Por imbushur me... Prietimet pa përshkushme për ndikimin e asaj që e ka ledzuhin në libën e laot Qekane, kontakti ti për islam me fjallët e fjallë zotin Dhe meni herë pa e këthen Thot, Nuk ka pas dilemë Nuk ka pas argument Që unë e kam përdor për ma argumentu për ateizmin tem E që nuk margë zekë e korani për toke Për shemë më lajë ka qenë ateist e pse i atest për këtë, për këtë, për këtë i ka pas do arsuje, i ka pas do kamenua e që i ka argumente so, gjitha argumente që e kishan vetën ti me që mbi bazën e ti jembo atest kurani me rëjn e, e, e, e qërën jeste slejkja as një mundësime me në nërëjshë që ka që apërshjimin është ta. na që shësë nuk e lezim kurani a i hala së është musliman ka shku mu taku me musliman po që është taku me do Me një musliman që s'ka pasë po shumë dhije Pa i s'ka dit Thot, unë i njëfshat dhe musliman Që i kisha në zonës, pa atas është shumë praktikant Atas është shumë përfi kurqë Pa në musliman sënë e vetë përfi në vetëm Thot, në vyke dikur që i praktikant fin Kisha në ujë me e boj një pyytje Thot, e takua një musliman Që i këshar për i dhanëve tjera Me studiu në Amerikë Edhe a e përshur shumë ma gjatë thashtë gjohën bajki pe i shkurte përshka këtë kuos edhe thot e pyta një musliman qysh ndi është ti që je bu musliman që ka ka dalim mes ti musliman edhe një që që musliman a ka një dalim tha e filloj thamë në recitu ajetët Për në njëri nuk din Kënë njëri kënë i përodzëm, kënë i përbutësi Kënë i mja bo Allah në dashën, Allah të falë Argumente, misijet, për shambull Për çka përmunen Ajë e ka zgjedhë E ka zgjedhë për shambull me folpë që uh, Ki mu dënumë në gjëhnem E ki mu u të më rovë, dhe Këtë mërë që ma, ma, ma shka këtoj kërë Nuk e kejtë kurane, kom lezunë, nuk kom shlo, Pas, taj, e kom përtu që shto Pas ta i mërë të shamb dhe so musliman jo praktikant që nuk i bëishin përshtytje që më shkoi me vetë për fjalën e Zotit xhallallahu ala. Dhe resolham na ka rënë një dorë ka voi për musliman për islamin e ka kuptuar ashtre çka duhet ka rënë to ka alhamdulillah. Dhe pastaj ashu bo musliman dhe e kishin thirr nga Amerika në Londër me një të atje seminar me e tregu për vojn e ti çu she bo te musliman edhe pse e bo musliman apo. Po do të mëton të ndërrosh Nuk ka kontakt me këtë libër dikush Nuk e mësën këtë libër dikusha që Nuk ka ja që e Zotë i sytë me ta Ilë pa kur e zë njërë që është duhet E zënë ka ta ka dole Nalë të ajetët e ti, që ka do në Zotë i këtu Mëra Kur'an edhe lezaj edhe thuj Këtë libër mua ka që Zotë i. Për mua është Gjida ajatën Kur'an që Allah u flatë Dije që ty për të tatë Muë ati Mi për ti lezaj për vetën tonë Ti lezu e për vetën tonë apëtër. Përëndaj, këhere, na dhe gjojmë që njerëzit, se kurse oa ka përmenë, kanë dëshirë që, kur t'i vdes dikosh, me bo mirë. Dhe kjo duhet me konë, nuk banë me arru deknit. I ka dekë baba, i ka dekë none, i ka dekë vlau, i ka dekë... Kanë një një avdita ta një mua, harran që je ka pasë në hera. Sa t'i e gjallë dush me kujtu. Jo veç vlau në e babënë, Mikun, këjshin, gjithmon, qatë mojsh me bo mirë për të bënë mirë. Ka format shumë ta me bo mirë, deknit, shumë. Një api format që të nga njerët e përdurin, kanë qëfë me jakënur një hatë me. Mirë, e i kebo vetës hatë me njerë, ti njerë përvejt e i kebo hatë me përvejtë. Jo, që është hojshë hatë me përgjallë. Po, këroni përgjallë, arë, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, all Ti mu është me lezu Kurane, se vapen me adhona ti, tjetër shka kjo. Ama Kurane ka ardhë për gjallë, ty me t'fullë, ty me t'ka përdo që ka me bëhmë tëmë. Pra dhe nga kena nëvoj të ndrëzër me ndryshu raportin tonë me Kurane, me lezu Kurane. Ta është alhamdullah, si kur që ha kam se, këtë në gjumon e kaluarë. Nëse nuk din me lezuar a beshtë, ose nëse din pa se kuptën e rabinështë në normalështë nuk është gjua ju e tamtare, Kë kimunsive lë zonjë shqipe. Kë ne kemi Kur'an përkthim, ditë për ditë lezo. Lezo reshta, të lexuar. Lexo ka pesë rreshta, votë rreshta, dy faqe, tri faqe, çfarë që ka thot Zoti në Kur'an. Kimu kunos gatë fjalë nga ato ajete. Bajnë fleturë anash, dikun tu lexu kodë çka që sikim e morr vesh, normal është sa i koronish një për pak më i thellë. Shkruajon është këtë atë, deskonë, për kuptiksa pasim e kuptua. E vetë hoqën. Edhe Fjallan me u informu për fejnë tonë, për vetën në nga libri Allah Gjallaj Gjallu. A me pas njëri, a me pas njëri qasje, ma praktike, ma konstruktive, një lidhje më të fuqeshme me, fjallin Allah Gjallu ala. E me më mështjetë, kur alitë, në rëzër, fjallin Allah Gjallu ala, më me mështjetë, kontakt ju njëri vetëm e te është, me e lidhën kjerë, në gjamë, atë të pasyria, edhe, kjerë më thëtë i kërq Çogëm kogun i thash oh valla mos më konzon se ke kës tin karr kurse është këtu kalzam se jo këtu a çtu e ka varen se ka varen karr ose po shojmë shkon në shtëpi e ka pshitë me peshkirë aty edhe çore çani që, mirë ka duhet me respektu kuranin pse jo mirë po ata peshkirat spenguen me po valla heq peshkirat që më pandoshta e çit në errës me peshkirat kursesha çala ai ka or muçil jo mufstil ai ka or me kopë ndur jo me vendos ndraf Për qëta e ka qështu të gjithë në Gjelaluhu Peygamberi S.S. të ndërëzër Gjithët dit e natë të lezanë të Kur'an Shok të ti E të gjithë kështu më ranë Për nda e këna, me të vërtë obligime e këna Që finë ton me e njëftë me s'yallësallahu Gjelaluhu Me e dashë këtë Kur'an Wallahi të ndërëzër Nesë ti e lezanë Kur'anën dhe përmes Kur'anit e njeh fyen tonë kime e dash më shumë? Ti e don Islamin. Alhamdulillah çdo musliman do në fenë e tij, e don Allahun, mirëpo kime e dash më shumë Allahun? Kime e dash më shumë pejgamberin aleyhis salam? Kime e dash më shumë Islamin? Kime që më informu, më shembull kime më thën, atë kur ti i ndikuan nga fjaltë Allah xhalla walaq. E shaj atje. Për shembull, më morën sahamu saktum shumko shabi, Kur'ani është I thelë, i është për përshambull, ti e merë fillimin e Koranet. Surja e parë është Fatija, surja e dytë është surja Bekara. Surja më e gjatë në Koran është surja e dytë, surja Bekara. Nuk ka surja më të gatë. I ka fërsishtë, para fërsishtë i ka 50 faqe. Surja më e gatë është surja Bekara. Shumë e ka livdu për e gamberi sasërën. Shumë në kanë zitë me e ledëzuhë Ka shumë regula, ka shumë dispozitë, ka shumë ndzime Në fillim të kësë e sura Në fillim të kësë e sura Allah u thot Dhali ke l-kitabu la rajba fi Huda nil mutteqi Allah u thot Kjo është liber Qësë ka pikë në dyshjën të Hisë ka shubën të Lërshëm lëdëzajë, lërshëm kape Lërshëm mërë Ma në pinë fillim aj Banërhat Pizote qëlle u alam Nuko autor që guxon me, me, me, me, me, të me, po me shkru librat e më thon fillim libr e ti që ky libër s'ka pikë dëshime kush s'ka më shumë ndrru, jo s'ot jam gjallur, po s'ot koin son gjall në fytyr tokës s'ka mundsi më ndrukët librin tim. A ka mundsi dikush më shkru kur kur kur s'ka shumë çstopet. Po edhe më shkru hala të ku gjall janë rruë njerëz. Gjithë shkojnë ndron. Kush është ai njeriu i cili kur asni mendim se kanë rruë. S'ka kështu laport. Apo Pasë ato që t'kam përzu dhe që ato nuk e në ranë A ma ato që ka ti ke menu u kështut Ja, gabim kua konë E ke nërujnë Gjithë më nërujnë njerës A ka nërujnë Kur'an i pe që i ka zbrit Jo pa A ka me nërujnë e herë A ka me pasë në ujnë me nërujnë e herë Kërë Qëta ka e disa njerës Lodhën ata kjo, kjo, kjo, kjo është kërkis E pa logikshme Alla disa Disa ajete në Kur'anë Si shkollë mi me le Apo, pëse, pëse së të mira këta jetë, po pëse i aprishin qefit dikujnë, po a është e vërtet, asë është e vërtet, në këtë këtë pun në qef, këtë pun shkon me të vërtet. Apo, përndaj nëse e vërtet, Allah u thot, nëse e vërtet a bëhet peng i qefit njerëzve, ajo kur s'dalë, kur s'dalë. Na që tu dash me dashme të këtu një mesele, që sa i e më që tu, që është menime ka vëtën. E po, unë e menekës, edhe ka dhejnë që të kërë që të menua vëtën. Andaj, edhe kur së në thurë që që kjo ka më mirë, e kjo ka keqë. Edhe kjo mund të pasë mirë. A dhe ti në fillim, si të te hapë Koranin, si të te hapë Koranin, të ushtë që me bindje, të epli që drushmëri, të epli stabilitetë të apni një një guzim, që nuk është bashkë e thjeshtë, nuk i gjithë shka ndorën tone. Dhali kelkita bulara i bëfi. Kjo është një liber, që nuk ka pikë më dyshjente, s'ka dyshjimte, s'ka dilimate, krejnë që ka të ledzojshin te, gjithë dë shkronje ti, gjithë dë fjalë e ti, gjithë dë reshti ti, është e vërtet, e pa më ushme, e pa ndrysh ushme. Argument dhe fakt, i që dë ushëm Dikush më lexu Kur'an, edhe me don, shka i i fjole, më vonë e ta shkret ku ni këto fjalë, e mos më mujtë më i thonë diçka dini apo. A kapuva kija kësa? Ja s'ka bë kija. Mi pa kapuva kija kurse dikush më thon bajë do fjalë, e thatë Kur'ani më thon keç e kija më thon valla keç e pasta. Më ndru Kur'anin më na kapos muzi? Po valla. Do kush ka në rrad? A kapos muzi ndirin më ndru Kur'anin? Korr. E kapos muzi Kur'anin më ndru nirën shumë valla. Dhe me thonë, që, që ka i për me konkiliber? Vesh përja laugja levana. Kryusi gjithësis, i gjithëdhishme, ajë që gjithës që ka din, ajë që ka kryu natyren, e shkencen, e knirin, e jakadon menin, e ket, krejt që ka ka sëtë. Njeri që po burë që ka rrit, dhe me thonë, me dëshmin e shkenstarve, jo, une që pa thamë ati, me dëshmin e shkenstarve ashtë, që në trup një njërit, ka zona caktume, në trup për shamba, ose në vendet tjera, që asë nuk din qësh me hi atje, se ju që sheni, pa qësh hjet atje me spjegu, së dijtë, që ka atje ato. Unë ndëgjëja një mjekë, këfalët e për disa, dhe më honë, uh, qendra në tru, që përdojnë disa hormone, thënë të nuk ka zbënu shkenë, sa halat qësh i përdojnë, veqë e dim që i përdoj Do neon ti çikë është një edhe jamon vetë zbaj genalt unë e di këtë merat apo ndërsa ai zot që të kam thosur ti më thua ai thon është e dish më apo pado kur është atë ja ai sh sambule -sh lot është larg larg bëjtë, afru, vetë sa më afru pak kur ti por shambu dashën inzos çatë vetë zhdin i më aq thosh ky apo më susi ti a thua është çako ka ky po po më ky çako ka, ka. Kushe ka mësu filoni? A i këtë ka halama? A i tukë ka mësu këta? Kushe i ka dhonë këti e së so, i ka metë ati e dhe? Kër e kërë e shumë nga këtë zhvillim që ka po njeri A ma hnitë është po? është pa zote Që ka falë këtë njeri? Që ka ebë këtë menje? Andaj kuronit e ebë këtë, këtë bindje Ska E pasta i filon me këtë bindje Me këtë besim me këtë, me këtë stabilitet Me këtë qëndëshmëri Me e ledzu kur Ayat paraat, fortë për fortë. Kur të mri në fund, çfarë përvojë është kjo? Çfarë udhëtimi është ky? Udhëtimi më i këndshëm në jetonë. Udhëtimi më mbresëlënës në jetonë që ne herë ke udhthu diku, as që mund si më thu di kënash? Udhëtimi me liber Zotit apo. Me lezu kët Kur'an edhe më marr përvoja, më marr mësime, më marr ozime. Sa arti më vjen njerëzo. Vallai ditë për ditë ka dy tre faqe me lezu. Dikur i dhe një skajt, dikur i dhe një skajt, a ma bine spaku e kepo një othim me shoku më të mirë apëton. Shoku më më më është, a thoi libri, a thoi shoku më më më është libri, e po cilë është libri më më më më kërani, të më hon? Edhe e ki shok, edhe e ki mëk, edhe e ki odhëzus, edhe gjitha e ki të fjallë a lojën dhe volë apëton. Pra ndaj të nëzër, nëzër, nëzër, nëzër, nëzër, nëzër, n Një kujtojtë, ja orë e kalium e kena morë një ajat e kemi spiegut gjysore këto. Vë Allah, ja është vëq disa pika se qa ka ajat me kalëzova. Që sësat vëq një hyrje, mu më nejë një përkujtim, gjithë një përkuranim edhe qka ka më thonë me këtë libër e qka më e të pathonë, shumë më ma shumë më thonë. Për ndaj ne i duhet që të kemi respekt për këtë libër. Dhe i duhet që të kemi përgjëtsi për balë të libë tham son për këtë libër të dëgjojmë ku do të citnim që po folet për këtë libër më shkumë më dëgjoj për këtë libër nga se të ndrozer më kat po dumen për blu se ka kohezonet apo kam çf çkëto më për mbyll apo a edhe në të ndrozer a dekin dëgjohu po po jo thon më edhe një herë do shumë herë do të më thon atë hadithën madhështor atë myshdën e madhë që na dha pejgamberi sa selam cila është ajo ka thon pejgamberi sa selam me gjtëma a kaumun fi bejtin min bujutin la jet lune kitab Allahi o jet edara sun e fi ma bejnehum nuk ndohet që më mlidh do njerëz do musliman në ndënjë shtëpi pe shtëpijeve të Allahot na qëtu a i në mlidh dhe i në qqip na qëtu i në mlidh e këtu që i në mlidh na, na qa kjo këtu a është të i Allahot no, i këna plëcu kuset dy kushtet i plëcu më mledh edhe mledhija me kun ku në shtipi të allot dy kushtet i këna plëcu kushtet i tre të cilë e është jet lu në kitab Allah o jet e da rasu në hufima bëjne hum lezojnë fjallë të Allahot edhe mësojnë për te apo mësojnë për Korana tri kushtet e kësaj a i këna plëcu e nga e tash më gjithën më gjithën qa më gjithën thot pegan beris o salem imbulën rahmeti Allahot apo Dhe zbetë Allah ummitah Qëtësij e dhe rahati Dhe pastaj Allah u gjellëvala Kur dalë në tapia ti veni I thëtë me lajkëve të ti Allah i thëtë me lajkëve të ti Ju kom dëshmitar se kredi E u këmfol gjënat Bereqit në kësej ku e mërëm Për fjore se Allah u gjellëvala Që për dhe mërë shumë më Allah që kjarë me ngu fjore Allah u të kelonë në shka keq Po nështë dhe në ponerdh mund më ktaft eki por çka kam qoftë ku dimë na mirë po perfijolt Allahu ja vlen ato apo ksa të mosh të kujtosh kët prëgzim larguan pengesat larguan problemet të vjen këndësia të vjen vullneti ambicia që për kët hyrje të madhe më ja vlen be Allahu kush është ai i cili thot rahmeti i Allahut ja Allahu Musa po më, më falni njerëz apo kuçi vineri rahmeti i Allahut Kujt nuk i vyjnë që Allah më gjellewala me e qetsu e më rahatu Kujt nuk i vyjnë që Allah më ja falë gjina të cilë është a njeri Për s'ka kur kush është të këllatu Gjitha këtu mirësi i merë edhe kër të vesh këtu mëngu Por edhe kër të hapsh fjallën Allah gjellewala me e lezu Allah në e ndriqoft jetën me këtë liber Allah gjellewala më nësuf me e lezu Koranin Me përfitupi pe ti, me mësupi ti Me njëll zemrat tona me ta Dhe me u eduku dhe me u formu në frimin e këti libri dhe me konë shambull Pra atë profesorin e shumë tjerë me u ka dhu që, që kjo është feja E një me i të meru njërët me islam Nuk arë ishtë ta me i të meru kërkon asë me e tutë kërkon Apo, po karë me qëtësue, me regulujete me si lëmë të ri Për ndëj Allah në bëvë të ati lëmë Në ka që përja për fundë, Allah i shpër lehet U sallam, Allah i muhammed, u ala ali, u sallam, u sallam, u sallam,